Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ambilan kathiran Tayyiban wabarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Asyadu anna yunaha inallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli Ala muhammad wa ala ali muhammad Halaman 41 Yang melanjutkan pembahasan Al-mu'rabatu isim bilharakati Isim-isim yang mu'rab Dengan tanda harakat Yang ketiga adalah Jamul muanas salim, jama muanas salim. Tarifuhu definisinya huwa majumi abi alifin wata in mazidat ala mufradihi. Ya, isim yang isim yang menunjukkan makna jama ya, dengan cara menambahkan alif dan tak tambahan pada bentuk mufradnya. <tuh> Ini definisi diambil dari Al Fudul Nahwiyah. Ya 200 halaman 281. Hukum muhu bagaimana hukumnya? Yurfa'u bil dammah, tawi'u nusabu wa bil kasrati. Di dengan domah dan dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Misaluhu contohnya mu'minatun, Zaina, Zainabatun, samawatun. Ya, itu adalah contoh-contoh Jama'ah Nasyillim, ya ditambahkan alif dan tak di belakangnya dari bentuk mufrotnya. Contoh Mu'minatun maka bentuk mufrotnya Mu'minatun, ya Mu'minatun ada tak marbotoh, tak marbotohnya dibuang lalu ditambah alif dan tak menjadi Mu'minatun. Wa misha lujam ilmu Salimi al-Marfu'i Taala sebagai dan contohnya Mu'ana Salim yang marfu, Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mumtahanah ayat, ayat 12 akal Ketika perempuan-perempuan beriman datang kepadamu Fal-mu'minatu maka kata al-mu'minatu Jam'u mu'anasin salimun I'rabnya marfu'un Li'annahu fa'ilun Karena dia fa'il Wa alamat rafihi adamatul zahiratu ala akhirih dan tanda domahnya nampak pada akhirnya. Wa mithalu jam'il muannasil salimil mansubi dan pemisalan jam'u muannasalim dalam kondisi mansub seperti pada firman Allah Taala fi suratil azab ayat 49 ila nak idanaka tumul mu'minati ketika Ya ketika kalian ya menikahi perempuan-perempuan yang beriman. Fal Jam jamu muannats salimun i'rabnya mansubun li annahu maf'ulun bihi karena dia sebagai objek wa ana maddu nasbihi al kasratu az-zahirah dan tanda mansubnya adalah kasrah yang nampak. Wa misalu jam'il muannats salimi al majruri ya dan contoh jamak muannats yang majrur seperti pada firman Allah taala fi suratin nur ya dalam surat nur wa qul lil dan katakanlah kepada para perempuan-perempuan beriman fal mu'minati maka mu'minati di ayat tersebut ya i'rabnya ya ismun majrurun li annahu bihar bi harfi karena diawali dengan huruf jar ya wa lam huruf lam di sana wa lamatujarihi al kasratu az dan tanda jarnya adalah kasrah zahirah yang nampak ya. Faidah dan catatan penting yang pertama sumiyahal Jamu bissalimi, bissalimati bina imufrodhi minat-ta'ghir. Galiban sharhul azhari al-ajurmiyati. Ya, kenapa dinamakan jama dengan salim? Maksudnya selamat. Ya, karena ya jama Muhammad salim itu selamat dari bentuk mufrodnya. Ya, dari dari perubahan secara umum. Jadi mengapa jama salim disebut jama yang menunjukkan makna muanas salimu salimu itu yang selamat maksudnya bentuknya itu masih mirip-mirip dengan mufradnya berbeda dengan jama taksir yang bentuknya benar-benar berubah secara tidak tentu dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya adapun jama salim itu bentuknya masih ada atau mengikuti bentuk mufradnya dengan tambahan alif tak di akhirnya maka dinamakan salim. Yang kedua qala ibnu Malik fil Alfiyatihi berkata Ibn Malik dalam Alfiyahnya wa wa alif in kadajumaa yuksaru yuksaru fil jarri wa fin nasbi ya untuk membentuk jamaknya ditambahkan alif dan ta dan dikasrah dan dijar ketika nasab ya bersamaan Ya, ini seperti yang sudah dijelaskan ya, cara membentuk jamak muannats salim itu dengan menambahkan alif dan ta dan ketika irobnya nasab itu dengan tanda kasrah ya. Ya, ketika irobnya nasab dan jir itu dengan tanda kasrah. Yang ketiga, laisa min jam'il muannats salimi ya. Abiyatun wa awqatun wa swatun lianna ta ita ta lianna ta atiha asliyatan asliyatun liwuju diha fimovro di fimovro datih fimovro Maka tidak termasuk jama muannas salim ya kata kata semisal abiyatun rumah-rumah auqatun waktu-waktu aswatun suara-suara uh, karena tak di sana adalah tak yang memang asli berada pada bentuk mufradnya karena bentuk mufradnya itu Baitun, rumah maka kita ketika jama abiyatun eh ya itu bukan jama muannas salim melainkan itu jama taksir Karena taknya itu memang sudah ada dari awal uh, bentuk moufrodnya. Adapun tak ya yang berada pada jam muannas salim adalah tak tambahan. Ya, sedangkan yang tak asli maka seperti abya tun aswatun itu bukan jamak muannas salim. Waktun, waktu waktu sautun suara watau jamil muannas salimi ya wat. La takunu ila za'idatan Yang zuru kotrun nada Halaman 69 Maka tak Ya pada bentuknya mamu'ana salim Adalah tak tambahan Bisa dilihat di kotrun nada Ya syarah kotrun nada Selanjutnya di halaman 43 yang terakhir Dari pembahasan Al mu'rabatu bil harokat Isim-isim mu'rab Yang dengan harokat Rabi'an yang keempat Al-fi'lul mudari'u Fi'il mudari'u Yu'rabul fi'lul mudari'u Bilharokati iza lam yattasil Bi akhirihi syai'un Ya fi'il mudari'u Yang diikrab dengan harokat Adalah ketika Ya tidak bersambung Di akhirnya sesuatu apapun Wa yurfa'u bil dhammati Iza lam yadukul Ala nasibun au jazimun nahqu qawlihi ta'ala ya. fi mudhari' ya, di eh, marfu ya ketika ya di marfu kan dengan domah ketika kepada fiil mudhari' tersebut tidak kemasukan amil yang membuat nasab atau amil yang membuat jazam seperti pada contoh firman Allah taala nahqu qawlihi ta'ala fi surah Yusuf ayat 92 yang ya allah ya mengampuni mereka maka yalfiru di sana fi ya i'rabnya marfuun wa alama tarfihi ad-dammah az ya dan tanda marfunya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya maka dibaca yalfiru allahul ya Allah adalah Lafaz dalala, fa'ilun fa yani dia sebagai fa'il, ia marfu'un, wala ma torafihi al-dhammah dan tanda marfunya adalah dhammah. Lakum itu terbagi dua, ada Allamu dia harf jir, wal kafu dhami romtasilun mabniun alab dhami fi jarrin bi harfi jir dan kaf di sana kum tadamir yang bersambung dan dia mabni atas dhammah dalam posisi majrur ya dengan huruf jar lam lalu yang kedua wa yunsubu bil fathati dimansubkan dengan fathah ida dakala alaihi ketika masuk pada fi'il mudhari tersebut amil yang membuatnya nasab seperti pada firman Allah taala dalam surat al munafikun ayat 6 lan yaghfiru Allahu lahum ya dan Allah tidak akan mengampuni mereka maka lan yaghfiro lan di sana harfun nafi nasbun dia huruf nafi pembuat nasab yaghfiro fi'lul mudhari ya fi'lul mudhariin mansubun bilan wa alamatun nasbihi al fathah yaghfiro di sana dari fi'lul mudhari yang mansub Karena ada nyalan Dan tanda mansubnya adalah Fathah Maka dibaca jalalah, Ya sebagai fa'ilun irabnya marfu'un Wa alamatu rafihi al-dhammah Dan tanda marfu'nya Adalah dhammah Lahum Ya terbagi dua Ada al-lamu Ya huruf jar Dan ha' Wal-ha'uhum Di sana Tamirun Muttasilun Mabni'un Ala dhammi Fi mahalin Fimahal dia jaring, bihar fil jari. Dia domir yang bersambung dan dia mabni atas domah pada posisi majrur karena kemasukan huruf jer lam. Yang kedua, ketika majzum, moyjazmu bi sukuni idah dakhala alehi jazimun. Ketika masuk pada fiil mudare, ya amil yang membuat jazim nahu koli hita alas firman Allah Taala di surah Tilmiah ayat 118 wa intilfir lahum dan jika kamu mengampuni mereka maka ya rob wa intilfir wa in ya wal alwau harful alfi dan in itu huruf shar harful sharti wajazmun ya in di sana huruf syarat dan pembuat jazm Telfir dia fikrul muzari dia fikr muzari dia fikr fikrul syarati majuzum dan dia sebagai fikr syarat harapnya majzum biin ya dengan huruf in dan wa alam atau sukun dan tanda majzumnya adalah sukun. Walfa'ilu walfa'ilu zamirun mustatirun wujuban tekdiruhu anta dan fa'ilnya adalah, adalah domir yang tersembunyi Takdirnya anta Lahum ala muha harfu jarin wal ha'u Yaitu Hum ya domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali jarin bi harfi jar Ya domir yang bersambung dan dia mabni Atas domah dalam posisi majrur Karena kemasukan huruf jar lam Selanjutnya wa kharaja an zalikal mudari'ul mu'talul akhiril majzum dan keluar dari pembahasan di atas adalah fil fil mudhari' yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya kemasukan huruf illat bisa alif, waw atau ya dan dalam keadaan majzum fa innahu yujzamu bi hadfi maka dia dimajzumkan dengan tanda dihapusnya huruf illah Ya bisa al-alif Atau al-wawi Atau al-yai Nahu Sebagaimana contoh Lam yasa'a Dia tidak berusaha Maka lam yasa'a Lam di sana harfun nafi jazmun Ya dia huruf nafi Pembuat jazm Yas'a Ya fi'lul mudare Majzumun ya, Yas'a ada fi'l mudare Majzum Iqrabnya Bilam Karena ada lam Wa Wa'lamatu jazmihi Hatful harfil illati wa alifu ya dan tanda mazzumnya adalah dihapus huruf illatnya yaitu alif wal fathatu dalilun alaiha dan fatah adalah tanda baginya jadi lam yas'a itu mazzum ketika lam yang dibuang maka kembali lagi ke marfu dibaca yas'a ya as'a di sana muncul lagi huruf illatnya yaitu alif ya Ketika kemasukan lam, maka tanda mazumnya dengan dihapus huruf illat alifnya. Maka dibaca lam yasa'a. Contoh yang lain, walam yada'u. Ya, dan dia tidak menyeru, walam yamshi, dan dia tidak berjalan. Poin yang kedua, wakharo anzalikal zalikal mudari'u idat tasalabihi aliful isnaini awwalul jamaati aw yaul mukhatabati fa innahu yurabu bil hurufi kama sayati dan keluar dalam pembahasan di atas adalah fail fil yang masuk padanya alif isnaain alif yang menunjukkan makna dua atau wawul jamaah wawu yang menunjukkan makna jamak atau yaul mukhatabah atau ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara fa'innahu yu'rabu bil huruf maka dia di'i'rab dengan huruf bukan dengan harokat seperti pada pembahasan bab ini kama sayati bayanuhah insyaallah sebagaimana penjelasannya akan datang insyaallah poin yang terakhir wa'kharaja'an zalikal madari'u iza'tasarat bihin nunu tawqidi au nunul inasi'i dan keluar dari pembahasan ini adalah fil fil mudhari yang bersambung padanya nun taukid yaitu nun yang menunjukkan uh, atau yang berguna untuk menguatkan aununul inas atau yang nun yang menunjukkan makna perempuan fa innahu yubda kama sayati bayanuhu insyaallah taala fi babil af'ali maka ya fil mudhari yang kemasukan dua jenis nun tersebut itu yubna, itu mabni, ya, tidak bisa diirab. maksudnya tidak mu'rab, ya. Kama saya tiba-tiba, ya, Nuhas, seperti uh, sebagaimana penjelasannya akan datang, insyaAllah, dalam bab tentang fiil-fiil. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma, wa bihamdika asyad, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu alaik.